Eta gaur be u dauntan eta orten ere ainitza ipatudena, bon, krisia itza baztegera utziko dugu demora batean, rezesion itzan ainitzen zonduzue, gibelaldia euskaraz, gibelaldia izan da garai ainitz hauetan, eta iduriz gibelaldira tipitu da, edo ezak gehiago gibelaldirik, hartza imendiburu hori dena argituko dugu zurekin, egunon? Egunon arantzaban. E or Gibelaldia tipitu da ezagigo Gibelaldirik bi amau urtean nola, nola ikusitu dute hori ekonomilarek. Be izan da sorpresatiki batu ontan azkundea bergitza agertu dela, e, az politik itso egiten zen eta begirtzeeta hori da. E, usste baino datu beak izan dira mundu guxi pixkata egtu izan da gobernu ere asteko eta bon, Frantzia mailan izan da bejitza abiatze bat ehuniko zerokakotborstekoa eta Europan ere zerokako txirugo e, azkunde bat beitza agertu da e, bon, berez ez da baino, utzira, e, baino, e, baino orain arte e, Gibelaldian muggilduak ginen ergaten zion dezala eta ematen du tendentzia aldatzen ari dela bon, ez da inzimplea egiazki datuak horbiletirik ustean baditugu, baina berez ez da ez da datutxaka datu mm -hmm. mm -hmm. nola esplikatzen alda hori gibelaldi hori oztopatu dela eta beraz e, azkundik ipi horretan sartu dela berriz lehenik erra merda ez, ez dela batere, uh, Europa mailan ez dela batere uh, gauza homozenoa e, Frantzia eta Alemania datuanak dituzte baina beste herri aldeen, uh, kasuan uh, datuak oraindik. Uh, ikitxagak dira eta nolabait e, bi bo, Europa e, osatzen duten motogaren artean, franzia eta alemanian artean eta periferiako egien artean desberdintasunak handitzen ari dira. Me bon, gero hori esplikatzeko, badire ahazoin, uh, balba ino gehiago, eh? lehen da enpresek beraien estokak berriz osatu dituzela, egan nahi baita, uh, krisiaren aintzinean beraien ekoizpenak ainitza zituzten eta berro da sobera ere, ogon hori zonda berriz eh, ahapatze efektu bat, nahi baduzu. Nahi logikoazkin. Eta hori, bon, piskat joioaren efektua da, hori ain, ekoizpena ainitza zen eta behin piskat berriz goradoa. E, bigarren a ere da Barne kontsumoa batez ere uh, Frantziak estatuan main, mantendu dela mailua handian eh? beste hegialdei konparatuz 2008 eta sortzetik una Frantzianeko Barne kontsumo ehuneko bostaigo da e, Alemanian mantendu da, baino beste hegialdetan jaitsi da dioz Grezian ehuneko begoia utzi Espainian espainiuneiko gogeita bosta guti gora bera bon, beste heijaaldetan hain hitzapaldua baino frantzian maila handitan mantendu da. Eh, bon, barne kontsumo mantendu da, baina batez ere kont, e, datuak hori ikusten badira, batez ere bi postutan. Lehenik energiaren e, alorrean negua biziki luzea izan baita. Ekaina mm -hmm. e kainarté berotzen egon egonda, etxia belotzen egonda. energia kontsumo handia izan da eta bigarren faktore bat bada ere, da autogintza azalmentak hemen datu direla. Hor pikata argiagarria da, baina Azken finan, bada, lau urte auto salmentak bera zela eta egunero erabiltzen bada, egun batez autoa ere aldatu, aldatu behar da, da. E, eta gaur egun badira baldintza aski interesgarriak autoak aldatzeko horrean. Autoak ere esaldu dira, baina on, energia eta auto beste postutan kontsumoak berak egin du batez ere janari elikagaduran eta jantzietan. Mm. Ja. Hoge beraz herritenurik ekonomia berra dela, tendentzia faltsu bada. Eza, eza tendentzia faltsua, baino uh, datu biziki auskorrada ez dela tendentzia pisua eta la... perusekoa izan mm. ongo dela, ez da berber seguraski uh, eh, bon, eza, zailada jakita zegertatuko den baino uh, behabiatze eh, hori edo behazkunde hori biziki auskorrada eta bali izaten alda, urrengo uh, trimestuan o uh, kontrako efektua uh, lasaikin mm. Nazioartan eta Europako beste egietan ere ez zire ikuspegi ainuna korreker E Tenentzia hori pixka bat faltsutzen edo behintzt efekto kapaltzen ariitu. E, Ajatzen duzu hori eh, azpen baktzea, e, zeren eh, nazioarteko testu inguru ere aldatzen ari da. E, Oain arte ba, izan dira hejialde eh, ba, China bezalako hegialdeak India bezalako eta Brasil bezalako hegialde eh, munduko ekonomia gorantz tiratu dute. Eta egialde hoietan, be, ari dira zelta sunoak sentitzen ere bai, batez ere txinan. Eh? Eta goan, garai batean pentsatzen altzen be, Europako enpresek egialde hoietara esportatuko zutela, baina netorkizunari begira, biziki posible da esportazio esportazioiek eh, apaltzea. Eta ordoan, e, nahi baduzu, horrek e, uregan ere izango du, eragina. E, gero bada, ere ekialde horbileko arazoa. E, bon, Eza arazo bakar bat, baina, badira, erialde hainitzor e, e, gora bera ditan sartua direnak, bada, Egyptoko egoera, Siriakoa ere bai. Eta Hor, egoera, egon kortuko ez den bitzartean, petrolioaren gainean, tensioa hondiak izango dira. Braslinik. Eta oan, e, ek petrolioaren presioa, normalki gora inberko luke. Berriz. Eta hor doan, or, ek ekonomiaren berra biatze bat, oztupatuko luke. Eh. Mm. Eta gero, Europan, ere erizan dira, aust, austeritate edo sohots plan askarrak hor ere ondurioak badira? Ba, bistanda, bon, e, badira efektuak, e, baina gau hor egun arte, ez dira, uste bezain azkerrak izan. Eta bada jasuin bat horrentzada, Europako banku zentralak, ekono, Europako ekonomia likideziaz e, e, urestatu du, jaten den bezala. Eta gauan, Europa, banku zentralaren paper horiek, nahi baduzu, e, e, e, e, austeritate politika horien efektuak e, hauldu ditu nolabait, baina da austeritate politika horiek e, segitzen badia bizik izogotze eta epe motxean egoera hobetzeko asmoarekin, horrek ondurioa izango duela ekonomian, batez ere banku zentralak bere, e, bere jokamolde aldatzen badu. Mm. Hmm. Bo, meraz, uh, gibelaldia, ez uh, uh, dugu antzi behar, tendentziak aldatzen, ahal, baitira, ekonomia beha abiatu da bai bainan, luzarako, ez da gana? Tendenziak euraz ikuskitu, nola izan diren. Ahzai, imen diburu. Bai, <gül> <gül>